Këma sallit ala Ibrahima wa ala al Ibrahima Innëka hamidun mjid Allahumma badik ala muhammadin wa ala al muhammad Këma bārakta ala Ibrahima wa ala al Ibrahima Innëka hamidun mjid Amma ba'd Fainna asdaqa al-hadithi kitabu Allah Wakhaira al-hadi Hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Vlezër të dashur, edhe më tutje vazdojmë me shpjegimin e kushtit 5 të imanit, i cili është besimi në ditën e gjykimit. Jemi duke shpjeguar disa lidhje me besimin e këtij kushti, besimi i ditës gjykimit si e beson e hlisoneti këtë dit edhe si i beson procedurat që muslimant, gjithashtu edhe jo muslimant, kam për të kalu në këtë dit. Pas i kemi folë disa fjalë rrëth pëshorës ditës gjykimit dhe logarisë që njerës e kanë para Allahu ditën e gjykimit, sonte do të kalojmë edhe disa procedurat tjera që njerës do të i kalojmë ditën e gjykimit. Një për e tyre është haudi i pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, në të cilin do të pin ujë musliman të mirë pasuste pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Qëka është haudi? Haudi është një burim, është këroj i pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ditën e gjikimit. A i burim është burim special i pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe se i përket haudit Përmendim disa pika E para është Se haudi për amberi sallallahu alaihi wa sallam Egziston edhe tash Do me thonë është i kryum Edhe ka egzistu edhe në kohën e për amberit sallallahu alaihi wa sallam Thot për amberi sallallahu alaihi wa sallam Wa inni wallahi la andhuru I la haudi el an Thot edhe un pasha Allahun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 Paambëri sallallahu alejhi wasallam i ka përshkruar se ky ujë është më i ëmbël se mjalti, është më i ftohtë se bora, edhe është më i bardhë se qumshti. Ndërsa enët që muslimanët kanë me pirë prej këtij uji janë më shumë se sa yjet. Enët që muslimanët kanë me pirë janë më shumë se sa yjet. E gjatësia edhe gjërsia e haudit është sa më udhthu 1 muaj. Pe Amberi sallallahu alajhi wasellem thot, gjallësia edhe gjersia janë të njëjta. Nuk është i gjatë më shumë edhe i ngushtë. I gjatë edhe i gjatë njëjtë. Udhdhëimi për me e kalu komplet kët burim është sa më udhthu 1 muaj. E cili është ndikimi që nëse diku shpin, çka ndodh me të? Thot pe Amberi sallallahu alajhi wasellem, "ومن شرب" Lëmjëdhme u ebeda Aj i cili pin për e këti i burimi Aj ma nuk etet as njëher Nëse pin për e këti uji Ma nuk ka etje Nuk etet njeriu as njëher E postaj Këtë hodë që e ka peamberi salladhali e sellem Këtë burim A kanë edhe pejgamber tjerë Kësi burime A po kja është vesh për peamberi salladhali e sellem Se cili pejgambar e ka burimin e vetë. Se cili pejgambar e ka haudin e vetë. Thot për gëmëveri sallallalli sallem, in nëli kulli nebijin haudan. Vërtejt se cili pejgambar e ka haudin e vetë. E ditën e gjykimit kanë me u krenu atate cilet kanë ma shumë pasus që kanë me u të bu pran haudit tyre. E një hadith tjetër, një prej sahabëve, Thot ishim njëher me pe ambejrin sallallahu aleyhi sallam, edhe unë dalëm në një vend. E pe ambejrin sallallahu aleyhi sallam në tha, ma entum bi juzim min miëti elfi juz, jujeni një piesë, një grupë, e një qënëmi grupeve, mimënë njeri dua lël haud, prej atëre që kanë me marë piesë, kanë me pi ujë, prej haudit tim. Jujeni, Një pjesë e një qinë mi pjesëve Një grupë e një qinë mi grupeve Të njerëzve që kanë me marë pjesë Kanë me pi pre haudit E pas taj i pyten sahabët Thanë e sa ishi ju adit Adit që ju tha ju jeni një grupë Sa ishi ju adit Thanë sahabët Ishim prej 700 dhe ritetëshin vet Prej 700 dhe ritetëshin persona E tash kjo është një pjesë nici në pjesva, por mundet me llogarit njeriu sa ka më të numri e atyrat që kanë më pi te haudi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kush është i pari që ka më pi te haudi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? I pari është vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E pasti, më një herë pas, pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush ka më pi prej këtij burimi? Sot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Njerëz të parë që kanë me bi te haudi janë fukarat muhajir muhajirat të cilët janë shpërngul për hir të Allahut ata janë që kanë me bi më një herë pas pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam ëni grup i muslimanëve për fatkeq musliman janë ata të cilët kanë me ulargu nuk kanë i pranu pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam me bi të burimi i ti. tij janë disa njerëz Kur t'afrohen me pij, s'kam i pranu pe ambëres sallallahu alejhi wasallam. Eimam Kurtubi rahimahullahu that ata janë grupet si si rafidid, bidaci, amperi, sallam, njers, pi, amperi, e devijuara, siç janë khawarit, siç janë mu'tazilite, rafidit, njerë bidhaqi, zullumqërat, edhe ata që Allahu ose peambëri sallallahu alejhi wasallam i kan mallku. Këto janë njerëz që s'kan me pij për haudit peambëri sallallahu alejhi wasallam. E peambëri sallallahu alejhi wasallam that ditën e gjykimit, kanë me ardhë njërë që kanë me uafru, të haudi im, e me lajket kanë me i largu prej aty, e pastaj kanë me thonë, këta janë, prej umetit tim, e me lajket kanë me thonë, ti nuk e din që ka kanë vepru ata, pasteje, ti nuk e din që ka kanë bo ata, pasteje, këta nuk e meritojnë, me pi prej haudit, pe amberi s.a.s. E kë burim, që kanë me pi muslimant, ditën e gjukimit, a është burimi i këvëtherit, ju edini, që për amëberi sallalli e sallam, Allahu subhanu wa ta'ala, ja ka saktu një burim, i cili qëtë këvëther, inna a atajnaka, el këvëther, ne tyta ke midon, këvëtherin, këvëtherin nëse e shahë këtë burim, edhe haudin e për amëberi sallalli e sallam, cilësit e këtëre du burimeve, Jan të njëjta, ndërsa Ibn Hajiri rahimullah fad, Kautheri a dhaudi nuk janë të njëjtë. Nuk janë një burim, ata janë dy burime. Haudi fad është jashtë xhenetit. Kan me pir njëz para se me hyj xhenet. Ndërsa Kautheri është brenda xhenet. Po uji që rrjedh te Haudi e ka burimin prej Kautherit. A është e qartë? O hija është e Hauđi. Burimi i ne ka prek e Utherit, edhe cilësia e ujit është e njëjtë. Por dallimi është se e Utheri është mrendan xhennet, ndërsa Hauđi peambëri sallallahu alejselam është para se mehi n xhennet. E përveç kësaj, ni procedur tetër ç muslimant, adamunafikat kanë me e kalu ditën e gjykimit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 ecja nuk kontrolohet, përveç atyre që Allahu ja u mundësan me qendë qëndrushëm. Kjo është rrug rëshqitëse, ndërsa në transmitimin e Ebu Saida e l'Khudriju të radjallahu anhu, thot, kjo ur është ma e holë se qimja, edhe ma e mpreht se shpata. Kjo është pra ura e siratit. Gjithashtun argument të ka ardhë, se kjo ur kur të kalohet, është ersire madhe, që njeri ju nuk shëh, se ku e vendon kambën e ti ndërsa nën ur është gjehenemi Allahu në mundsof që ta kalohim këtë ur sa malet Argumentet shumë të janë që flasim për urën e siratit Thotë Allahu subhanu e ta'ala Wa imminkum illa wariduha Se cili prejuve ka me kalum bita Se cili ka me kalum bë urën e siratit Wariduha Disa për i djetarve kanë thonë Se cili prejuve kamera Në gjehenem Po nëse është muslimani mirë Zjarë i nuk e djegë E pas taj ka me dalë E shumit se djetarëve kanë thonë Wari duha në në kupton Ka me kalu Nbi urë ciratit e jo që ka me ra Në të Kana ala rabbike Hatme më kdija Kjo është Allahu që është i e prerë Këtu nuk ka diskutim është që është i e prerë që se cili ka me kalu mbi uren e siratit thumë në menunet gjillë dhine të kawë e pastej Allahu i shpëton ata njerët e devatëshëm thot Abdullah ibn Rawaha thot një dit për e ditve ishte bashk me bashorten e ti në shpinë e ti e pastej ram prehrin e saj e dhe filant qan Abdullah ibn Rawaha filant qan e gruaj ja e ti kur e pa burin e sajnë atë gjendje, filloj me qajt edhe ajo. Abdullah Eben Rawaha tha, pse po qa në i gruja ime? Tha po qaj se po të shatë ty duke qajtë. Tha Adim se po qaj unë. Tha unë po qaj se argumentën në kanë ardhë që se cili ka me kalun biurën e siratit. Po nuk më ka ardhë asë një argumentë se unë a jam që kam me kalun, apo jam që kam me rantëa. E Hasan Basriu, rahim o Allah Thot, një dit për ditve duke kalu E shëh një person duke qesh me të madhe Duke boha i gare dhe duke qesh Thot, o ti filan A edhin që ti ki me kalu mbi ure në siratit Tha po Tha edhin tja je i sigurt Se nuk ki me ra Pre ure siratit në gjëhenem Tha jo Tha po si ki mundësi me qesh kështu? Qysh po të keshët, kur ti e din, që ki me kalun bi ure në siratit, e nuk e din, a ki me kalua, ki me ranta, e pas ta i thonë njerë, sa sa i kohe, kur ma ketë person, nuk e kemi pa duke qesh, se sili musliman, është i argumentum, është i sigurd, ses nuk ka qare pa kalun bi ure në siratit, po për asnjani nuk ka argument, سقام ادال پاسای کامه کالو apo kameron jahannemin allahut allahuna ruid fat allah subhanahu wa ta'ala yawma tara al mu'minina wal mu'minat adit kur do ti shohesh musliman eda muslimanat yas'a kan me kalu kan me ec nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim drita tura drita musliman ba është para tyre edhe djathët e skaana e djathët e tyre. Muslimant, nëtë rukët e rëtë kanë me pasë dritë. Bushraku muljëvë me gjennetun të gjërimin tëhti e lënharë, khalidine fiha, përta ka përgëzime me gjennetet Allahut që kanë me qenë ta për gjithmonë. Dhalike huë lëfauzul adhim, kjo është pëtimi ma imadhë. Jau me jekulu l-munafikuna o l-munafikat Adit kan me thon munafikat edhe munafikat Lilladhin amenu atyre që kan besu undhuruna në ktebis minurikum Kan me ju thon muslimanve pritni të marim edhe na pritë dritës juaj Munafikat nuk ka dritë për ta e muslimant e kan dritan e tyre për me e kalurën e siratit munafikat kanë me thonë pritni që edhe ne të shohim me dritën tuaj atëherë ju thuhet atyre kiler gjihuara ekum feltemi su nura ju thuhet atyre këthe huni mbrapa këthe huni edhe njëhen në dunja edhe merë në dritën ati është vendi ku mire drita e jo nure në siratit drita merët në këtë dunja e pastaj nëse e ke mardë ka dritë për ty ditën e gjykimit, ka dritë për ty në ure në siratit, nëse e kelan dritën këtu, atë ditë nuk bëndobi drita e muslimanve tjerë. E i bën këthirë, rahim Allah, thot, drita e muslimanve ka me qenë në basë punve të tjëre, a i cili ka punë shumë më të mira, drita për ta ka me qenë më madhe, a i cili ka punë më të vogla, drita e ti ka me qenë, Ma e vogël, e Abdullah Eben Mesudi radiallahu anhu thot, disa prej muslimanve, kanë me pas dritë sa kur kodra, e disa kanë me pas, sa druri i hurmës, e disa kanë me pas, sa një njeri i cili është në kam, e matë doptit prej tyre, jenë ata që kanë me pas dritë, për dritë të e tyre herë ka mu dhezë, herë ka mu ndalë, herë kanë me pa, herë nuk kanë me pa, e pas taj, Njerës kanë me umundu me e kalu uren e siratit, e disa prejtyre, si shka thamë për Amberi Saladhali e Selëm, kanë me kalu si rufeja, e disa kanë me kalu si era, e disa kanë me kalu si shpend, e disa kanë me kalu duke ngajt, e disa kanë me umundu me kalu, pos kanë me mujt me kalu, e kanë me eqë mbi uren e siratit gjagas, gjak kanë me umundu me kalu uren, e pastaj disa kanë më ranë gjëhenëm, e disa kanë më mbetë pre atyre që e kalojnë. Njërë pastaj kanë më mbetë dy grupe, një grupë që bjenë gjëhenëm, e një grupë që e kalonë uren e siratit. Thotë Sheikhi Bëna Uthejmini, Rahimullah, ata që kanë me e kalu uren e siratit, janë muslimantë, ndërsa jo muslimantë nuk kalojnë bjurë siratit. Jo muslimant nuk kanë nevoj me e kalu ure në siratit Ata automatikisht hudhen në gjehennem Nuk kanë nevoj me i mbi ure në siratit E pas taj me pa A kanë me mujt me e kalu A nuk kanë me mujt Vendi i tyre është gjehennemi Qili është i pari që ka me e kalu ure në siratit I pari që ka me e kalu ure në siratit Pa dyshim është pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem E pas taj muslimant e mirë, pas i ta kalojnë muslimant ure në siratit, pas ta i kalan një vend tjetër, i cili quhet kantara, një vend i cili quhet kantara, ky vend është pas ure siratit, edhe para se me hinë gjenet, qëka do në thotë kjo kantara? Thotë imam Kurtubi, rrahim Allah, ditën e gjykimit, ka dy sirata, dy herë duhet me kalu, e para, është ure e siratit që e përmendëm. E dyta, e dyta është kantara, është një urë ma e vogël se ure e siratit. Aty më njerët nuk thejnë për gjahenem. Po kjo është një vend, ku muslimën pastrohen me haku në njëni tjetrit, edhe pastrohen zemrat e tyre prej urejtjes, prej zilis, prej gjelozis, prej gjitha veseve të kësia, Pastrohen zemret e tyre në këtë vend i cili quët kantara E pastaj njertë për të kalu për i këtu në gjenetin e Allahu subhanu e ta'ala E shejë bën o themini rahimullah thot Kë ur e cila është me vogël se ura e siratit E cila quët kantara A është ur e cila është mbi gjehenem Apo nuk është mbi gjehenem Thot ma e sakta për këtë qështje është themi Allahu a'lem Pse? Se për këtë nuk kanë argumente. Kjo ur është mbi gjehenem? A jo, nuk ka argumente se është mbi gjehenem, apo se nuk është mbi gjehenem. Qka thojmë? Allahu alam. Mbi kandë është kjo ur, ne nuk edhim. Po kjo është një vend që musliman pa tjetër duhet me kalu pas ure siratit edhe në këtë ur e cilë është me vogël. Kështu e besan e hlisonenti, kështu e besoj njërë të kuranit edhe njërë të hadithit çka procedur e cila duhet kalohet ditën e gjykimit për dallim prej havaridhe a dhe mu'tazileve të cilët e mohojn urën e siratit e pas urës siratit pasi të vin musliman kan tara pasi të kalohet edhe kjo urë e vogël mbrrin musliman që më ardha koha me hyj xhennet musliman nuk kanë mundësi me hyj xhennet Dheri sa të ndërmjetëson pe i gamberi sallallahu aleyhu a sellem Që të hape dhera gjenetit E kanë kalu ura në siratit E kanë kalu edhe kanë taran Pastaj gjithashtu Skanë mundësi me hinë gjenet Dheri kur Dheri kur ndërmjetëson pe i gamberi sallallahu aleyhu a sellem E ndërmjetësimi është i njohur I cili quët Shefaah Shefati Shefati Në përgjithsi, në formë përgjithshme Ndahët në dy loje Şefati ndahet dy lloje. Şefat baatile, şefat batil, şefat i kotë edhe i humbur. Cili është şefati i humbur? Şefati atyre njerëzve, të cilës shkojnë edhe i lusin të vdekurit, i lusin i dhujt, i lusin shehlirët e tyre për çka? Për ndërmjetsuat Allahu. Edhe kjo është şefat me ndërmjetsu di kush? Ndërmjetëja Ta Allahu, e çëfati, o çëfati baatil. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wa ya'budun min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Ata që nuk ju bajnë dëm, as nuk ju bajnë dobi, dhe thonë, "Haeula shufa'auna indallahi." Edhe thon, "Kta jan nadmi'tus tontu Allahu." Ne nuk pejlusim kët se ky është Zot. Jo, ne po e lulsim kët se ky është i mirë. Ky ka mundësi më ndërmjetsu për ne vetë Allahu. Ë ky është shafat batil apo ky është shirq. Foth Allahu subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in." Nuk ka për t'u bë, do bi atyre shafati i ndërmjetësuesve tyre. Ky shafat nuk bën dobi e vë lloi i dytë shafa i shefati është shefa sahiha shefat i vertet shefat me vlerë ky është shefati që është i pranuar ndinin allahut ky shefat është ditën e gjykimit şey othaymini rahimullah thot për tu pranuar shefati ditën e gjykimit duhet plotësohen tri kushte për tu pranuar shefati duhet plotësohen tri kushte cilat janë këto Në 1 Allahu ti i kënaqur me ndërmjetësusin. Kush ka me ndërmjetësu për ty Peambëri sallallahu selam. Allahu është i kënaqur. Shahidi, Allahu është i kënaqur. Ndërmjetësuesi, Allahu ti i kënaqur me ndërmjetësusin. E dyta, Allahu ti i kënaqur me atë që ndërmjetësohet. Për kë duhet me ndërmjetësu? Për ty Allahu duhet me qeni i kënaqur për ty që shëfati tjetë i pranum, edhe e trejta, Allahu tjep leje, që të ndërmjecën dikush. Allahu është iknaqur me ndërmjecusin, edhe me atë që ndërmjecohet, pa tjetër duhet tjep e të leje prej Allahut, për të ardhë ndërmjecimi, për ndryshë s'ka mundësi me ndërmjecu askush, e nëse plocohen këtë kushte, atëherë ka mundësi dikush dikuit, me ndërmjecu të Allahu subhanuat e alë. E shfaati që kam u bë ditën e gjykimit është tri lloje. Lloji i parë është shafaatu l'uzma, shfaati i madh, ndërmjetësimi i madh. Ky ndërmjetësim i madh që kam u bë para Allahut ditën e gjykimit. Cili është ky ndërmjetësim i madh? Ky ndërmjetësim është kur ne dalim para Allahut ditën e gjykimit, kur zbret dielli mbi kokat e tyra kur të imbulojnë atë të djërsët, kur të presin para Allahut 50.000 vite, edhe kur nuk guzën me folë askush, flasin betëm pejgamber të Allahut edhe thonë, Allahumme sellim, sellim, thënë, o zët, shpëtona, shpëtona. Këtë ditë, të madhe edhe të bështirë, ka me u banë dërmjecimi i madhë. Cili është kënë dërmjecim? Thotë pe ambejri sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu s Në hadith që e transmeton Buhariu ose Muslimi, thotëni jam zotëri i gjithë njerëzve ditën e gjykimit. A e dini pse? Sot çdo njeri ditën e gjykimit kanë mëutubuar për Allahut, të parët edhe të fundit. Prej Ademit aleyhis salam deri në njeriu në fundit kanë mëutubuar për Allahut. E pastaj kur të vështirsohet dindi atyre, kur të zbrazë dielli mbi kokat e tyre, Atëherë njërtë kanë meran një gjendje që s'kanë me mujtë mame e përbalu. E pastaj kanë me thonë si kur të shkojmë të dikush edhe ti thonë që ti lutet Allahut të filan logaria. Jo për të hynë gjenet, për të filu logaria. E pastaj njërtë shkojmë të Ademi a.s. Thënë o Adem, ti e njeri u i parë, ty Allahut ka kriju me dorën e ti ty Allahut ka fund në gjënetin e ti, o Adem, luta Allahun, që Allahut në e lehtëhon gjindje në kësaj dite, Ademi a.s. thot, Allahu subhanahu wa ta'ala, është i hithrum këtë dit, e që nuk është hithru asë njëher, për para edhe asë që ka mu hithrum dhe njëher më brapa, më shumë se këtë dit, thot e unë, kam gran prej pemos se Allahu ma ka ndalu nafsi nafsi vjet ja ima vjet ja ima thot shkonit te nuhi alayhi salam e pastaj njerz nisen edhe shkojn te nuhi alayhi salam thon o oh, nuh ti rresuli i par ti Allahu te ka dargu rasul te parin te gjith njerz lut te Allahu qe Allahu na leson gjendjen e nuhi alayhi salam thot Allahu është i hithrum këtë dit, ma shumë se është i hithrum dhe njëherë për para, apo që kam u hithrum dhe njëherë mrapa. Allahu është shumë i hithrum këtë dit, thot e unë e kam lutë Allahun njëherë, për me shkatru popullin tim, nuk kam mundësi me lutë dhe njëherë, nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime, thot shkoni, dhe Ibrahimi a.s. e pas të njërë njësën edhe shkojnë të Ibrahimi a.s. thënë, o oh, Ibrahimi, ti e khalilu Allah, ti e i dashuri Allahut, miku i Allahut, luta Allahut në lehtëson gjindje në kësaj dite, e Ibrahimi a.s. thot, Allahu është i hidrum këtë dit, e që nuk është hidrum e këtë hidrum të mand, as njëherë para, edhe as që kamu hidrum dhe njëherë pas saj dite, Maka thedrem thot e un e kam pas tri gënje estranëtin tim nuk kam mundësi me lut Allahun nafsi nafsi vet ya ima vet ya ima thot shkoni të Musaji, te Musa i aleyselam e pastaj njer shkojn te Musa i aleyselam e ai thon luta Allahun qe Allahut na leson gjendjen e ksa ditë e Musa i aleyselam i perserit një të atë fjalë E pas ta i thot, unë e kam bëjt një personë që nuk kam qenë i urdhru me më bëjt, vetja imë, vetja imë. E pas ta i thot, shkonit e Isai a.s. E Isai a.s. i përserit njëjt atjallë, edhe nuk përmen do një gabim, nuk përmen do një gjuna, e pas ta i uh thot, Shkani të pe Ambejri sallallahu aleyhi wa sallem Shkani të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem E pas taj thot pe Ambejri sallallahu aleyhi wa sallem Vi njërës të unë edhe më thonë O Muhammed, ti e i dërguar i Allahut Ti e vule gjithë pejgamberve Allahut i ka falë ty gjitha gjunahet Lute Allahum për neve A nuk po e shenë qëfar gjendje jemi E pas taj thot pe Ambejri sallallahu aleyhi wa sallem Afrohëm thët unë Edhe bi nën arshin Allahu subhanu wa ta'ala në sejtë E pastaj thët Filaj me falenderu Allahun Edhe me falenderu Edhe me lafdru me disafjall Që nuk e kam lafdru Edhe falenderu asnihera shtu E pastaj më thuhet Ja Muhammed Irfa rasek E pastaj më thuhet O oh Muhammed Ngrite kohë kantande Sel tuqta Kërko të tjepë tj, të ty, vëshfa të shëfa, edhe ndërmjetëso, të pranohë ndërmjetësi mi ytë, e pas taj thot për gëmberi sallallahu aleyhi ve sellem, e ngriti unë kokën, edhe thamë, ja rabbi ummeti, ja rabbi ummeti, o zoti im, ummetin tim, O zoti em ummet entem e pastaj i thuhet o muhammed sallallahu alaihi wasallam marr me vjet i prej ummetit tand ata qe kan me hyj xanat pa llogari edhe pa danim kështu propria amberi sallallahu alaihi wasallam ndërmjetson kët ditë mëve kët ndërmjetim eti li tuhet ndërmjetimi imam Këndërmjetsim është special vetëm për peambërin sallallahu alaihi wasallam, këtë dërmjetsim nuk e ka askush tjetër pos peambërit sallallahu alaihi wasallam. Ës pas ky lloji i dyt i ndërmjetësimit. Lloji i dyt i ndërmjetësimit gjithashtu është special vetëm për peambërin sallallahu alaihi wasallam. Cili është ky ndërmjetësim? Ky ndërmjetësim është pasi musliman ta kalojnë kantaran edhe të vinë Dhe dera e gjenetit Musliman s'kan mundësi me hy Në gjenet derit ndërmjecon Për amberi sallallahu aleyhi wasallam. e sellem E pas taj për amberi sallallahu aleyhi e sellem Në dërmjecon E dhe hape dera e gjenetit Për të hy musliman të mirë Në gjenetin Allahut Kjo është loj i dytë Në dërmjecimit Gjithashtu këtë hyn Edhe një ndërmjecim I cilë është i veçant për për amberi Sallallahu aleyhi e sellem ësht përmijëjen e tij Abu Talibin ne tham shefati për të pranuar do të plotësojnë tre kushte një prej tyre Allahu ti të kënaqur me atë që ndërmjetcohet e Allahu as ti kënaqur me Abu Talibin Ebu Talibi është kefir E ka vejndin në gjëhenem për gjithmon Allahu është iknaqur me ta Jo, Allahu nuk është iknaqur me qafirat Po si pe ambiri sallalli e sellem Ka me ndërmjëcu për ta Thot që e u thejmin e rahimullah Kjo është përjaçtim për gjithë për regullat Kjo është përjaçtim Nuk ka qafira që ka me ndërmjëcu për ta Përveç Ebu Talibit E pe ambiri sallalli e sellem thot Ebu Talibi e ka vendin gjehenem që nalet e ti që ka me i pasnë kanë të ti kanë me qenë shkak që qe kanë me i vlu tru të ti e thot si kur mos të kisha ndërmjetësu unë për te a i do të ishte në fund gjehenemit pra kjo është ndërmjetësim special prej pe Ambejri S.A.S. për Ebu Talibin e që kjo nuk ndodh edhe me ndënjë tjetër prej o muslimanve e pastaj loj i tret E shfati, lloji i, i tretë i ndërmjetësimit që ka mëndoh ditën e gjykimit, është ndërmjetësimi për ata njerëz që e meritojnë xhehenemin, kanë gjunahe për me hyrje në xhehenem, ndërmjetësohet për ta, edhe Allahu i fal edhe i fut në xhennet. Edhe ata njerëz që kanë hyrje në xhehenem, ndërmjetësohet për ta, edhe Allahu i nxjerr prej xhehenemit. Ky është lloji i tretë i ndërmjetësimit. Sot peamberi sallat alie sallam, kanë medal prej gjehenemi njerëz të cilët jenë zi lëkurat e tyre. Kanë medal edhe kanë me hynë gjennet, e gjennet lit kanë me i thirë ata gjehenemi junë, gjehenemi li, ata kanë me qëndrun gjehenem, kur të hynë gjennet, gjehenet lit kanë me i thirë, këta janë ata gjehenemi li, këta janë një grup që ka mundër mjecu për ta edhe kanë medal prej gjehenemi e ata të cilët e mohojnë ndërmjecimin ditën e gjykimit, këtë lojtë ndërmjecimit e mohojnë khauaritës edhe muatezilet. Pse, ju kujtojtë kërë kemi folë për gjunatë e mdhaja, kemi thonë që khauaritës edhe muatezilet njërtë për gjunatë e mdhaja i fusin gjehenem për gjithmonë. Kështu që ata që kam bërë gjunatë e mdhaja, si pas tyre dy grupeve dhe vjume, ata janë jehennamin për gjithmonë, për atë dhe kundërshtojnë ndërmjetësimin që ka mendov për këta njerëz ditën e gjykimit. E ky ndërmjetësim, a as vetëm për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, gjyllai i tretë i ndërmjetësimit nuk është vetëm për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Kë ndërmjetësim e ka pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, gjithashtu bashkë me pejgamber të tjerë që ndërmjetësi më kanë edhe me like-et, e kanë edhe muslimantë e mirë. Para për se të përfundojmë, i përmendim disa vepra që janë shkaktare që ndërmjetësohet për ty ditën e gjykimit. Së cilin i njeriu ka nevojë që të lesoj gjendja dy hadith, për të lesuj gjendja ditë për ndërmjetësup e Amberis Sallallahu alejhi dhe selem te ti ka disa shkaqe. Një prej tyre thot pe Amberis Sallallahu alejhi dhe selem كوشطط باس يتا دجون ازانين اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته كوش صدق الدواء باس ازانيت ثوت بي امير صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامه آتي ايمنصو شفاعتي ام ditën e gjykimit. Se cili musliman, duhet të mësën këtë dua, gjdoherë kur thret e zani, muslimani të banë këtë dua, kjo shumë e letë, po është kakë për ty, që pe ambejri sallalli e sallam, dërmjëtësën, ditën e gjykimit. Gjithashtu, prej vej prave, që ndërmjëtësojnë, ditën e gjykimit, janë agjerimi, edhe kurani. Thot pe ambejri sallalli e sallam, asë jamu al kuran, A gjerimi edhe Kurani, ndërmjetsojnë për njeriun, ditën e gjykimit. Thot a gjerimi, o Zot, unë e ja kam ndalu këti, ngranjen edhe pirjen, unë e kam ndalu këtë prej epsheve dhe knacive, ndërmjetso, o Zot. Gjithashtu, thot Kurani, o Zot, unë e kam pëngu këtë natën, nuk e kam lanë me flejtë duke lecu këtë Kurani, ndërmjetso, o Zot fot pe amberi sallallahu alejhi wasallam fijshfa an allah o apranon kët ndërmjetësim eda elhasan gjendjen e tyre gjithashtu një prej shkatheve të ndërmjetësimit është fot pe amberi sallallahu alejhi wasallam men salla alayhi hina yusbihu 10 kullan sallawat mbi meje kur zgjohet në mëngjes 10 herë wahina yamsi 10 eden bramy 10 herë adrakathu shafaati yawm alqiyamah ati munsaat shafaati im diten e gjykimit me thon 10 herë në sabah edhe 10 herë në akşam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kjo është shumë e lehtë po shumë e madhe edhe shumë me vlerë për ty ditën e gjykimit e përfund thot autori i marj al qabul në formë poezie kur flas për شفاعتين ا peambërin sallallahu alaihi wasallam kaza lehu shafaatë uzhma kama kad khassahu allahu biha takarruma ksua shafaati ditën e gjykimit për peambërin sallallahu alaihi wasallam special ksua shafaati i madh lloji i par i shafaatit سندرم بر به امير الرسول الله عليه السلام بر الله سبحانه وتعالى من بعد اذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترا كوش بر اتاچ الله يبليه برتا يو بر اتاچ يادروين وريزات اد شفي في نمر الله سبحانه وتعالى يشفع اولا الى الرحمن في فصل القضاء بين اهل الموقف Se pari ndërmjetësohet të Allahu për të lehëcu gjendja e njerëzve ditën e gjykimit edhe për të filu logaria. Min ba'di e njët lubehen nasu ila kullu ullil azmi lhudatul fudala. Pas i njerëz t'ilusin pejgambert me radhë, pas i njerëz shkojnë të ullil azmi i pejgamberve, pas gjithë këture ndërmjetësohet të ta prej për ambejri s.a.s. Ua thani janë i e shfau fi stiftahi darin në imi li ulin falahi e pastaj loj i dyt që ndërmjetsohet ashë për të hap dera e gjenetit për njerës të mirë hadha wa hatani shefaatani ka të khasata bihi bila nuk rani këta janë dy lojet shefatit loj i par për të filu logaria ditën e gjukimit edhe loj i dyt për dhimi musliman në xhenet, kjo është special e veçantë veç për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe të tretë, jyshfau fi aqwam matu ala dinil huda alislam. Lloji i tretë është kur ndërmjetësohet për njerëz تسلل كان في دين الاسلام واوبقتهم كثره الاثام فادخل النار بذل الاجرام اتاجي كان بلو جنايه مضايا اذا كان حين جهنم برشتك جريمه ان يخرجوا منها الى الجنان بفضل رب العرش ذي الاحسان تنذرن بر جهنم اذا تفوتن جنات ميرسين الى الله سبحانه وتعالى وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي اذا كنتو كامندرميتسو ستي لي بيغمبر ستي لي مسلمن امير اذا ستي لي اداشر الى الله ويخرج الله من النيران جميع من مات على الايمان اذا الله قام ينذر برجهنمي تجيت اتاو كان وديك Me iman, losim Allahun Subhanuhu wa Taala, që Allahut na leçon këtë ditë të madhe, ditën e gjykimit, Allahut na e bën prej atyre që kemi me kalu urën e Siratit, sikur rufja, Allahut na e bën dritë me veprat tona në urën e Siratit, Allahut na e mundson që të jemi prej atyre që do të hin bashkë me muslimantë e parë në xhenetin e Allahut. Allahu Subhanuhu wa Taala na bën prej atyre që i shfrytzojm shkaqet, të cilat janë shkak edhe së